טוב, יש למישהו שאלות? בקשר לשיחה בוואטסאפ. כן. אתם רוצים לדבר על חופש? על רצון חופשי? בואנה, למה אתה עולה? פה זה טוב. רצון חופשי? ‫בחירה. ‫-לא, אני צריך בחירה. ‫אז אני יכולה להבין, ‫שאתה אומר, ‫שאין לנו... ‫כי אנחנו תולדה של גנים, ‫תרבות, גיאוגרפיה, היסטוריה וכו'. ‫-ובעיקר? ‫-תודה. שלנו, זאת אומרת, ‫הדברים שלימדו אותנו ושעשינו עד היום. ‫היסטוריה, ההיסטוריה שלנו, הנפשית כאילו, שהצטבר כל מיני דברים שהצטברו. כן. זה את מקבלת. כן. השאלה שלי זה שאם אנחנו זוכרים להתבונן בזה. כן. זה אפשרי בכלל. א', אפשרי בכלל לשנות את זה. זה שני דברים. דבר ראשון, את צריכה לראות. כי אני רואה שזה בלתי חשוב את את מה? הולכים נוטשיים, רגישים... אי אפשר לראות שאי אפשר. אפשר לראות שזה לא עבד בינתיים. זה לא עבד אבל... כי השיעים... שינוי מסוים יש איזשהו? רגע, את חושבת שהמבנה שלך היום, או התגובות שלך על <coughs> זה כמו כשהיית בת 17? לא, oh. אבל אני יכולה להגיד לך, זה לא היית בתמורה, אני אגיד לך לאבא. זה מזעזע. כן. <laughs> אבל את רואה את זה. אני רואה את זה. בסדר. זה העניין בכלל, לראות את זה. ולהבין. אז זאת אומרת, את אומרת שבעצם, את מרגישה כאילו, מה שאת אומרת עכשיו, זה שאין לך חופש, אוקיי, okay, אז בזה אנחנו מסכימים. גם לחלק האופי. אין בחירה כאילו בוחר בעצם? זה דרך אחת להסתכל על זה. כן. ו... מה? וכן. אבל, אה רגע, לא נוח לי. יש פה למישהו את מה ששלחתי בוואטסאפ? את שפינוזה? כן. אה, שפינוזה, זה מעניין את הוואטסאפ. כן, כן, זה פשוט אני מקליט על הטלפון. אני יכול לעשות את זה יותר בקיצור ממה שאני יכול. אז ראשית כל מה אתם חושבים, יש רצון חופשי או אין רצון חופשי? בחרנו לבוא לפעולות, ואתה בחרת לדמי איפה. השאלה אם זה חופשי. לא, לא. אבל השאלה אם הוא מופיע. האם זה חופשי. זאת אומרת, לא שקורות פעולות זה בטוח. אז בואו ראשית כול נוציא כאילו מכלל הפעולות דברים שעשינו כאילו בצורה רנדומית סתם כאילו. נגיד אנחנו משחקים מונופול וזרקתי קובייה ויצא ארבע, בסדר? נגיד שהקובייה היא לא מוטית ואז אני הולך ארבע. אז הזריקה של הקובייה נתנה איזושהי תוצאה שהיא לגמרי <coughs> מקרית וכיוון שאני מציית לכללי המשחק אז הלכתי לפי הארבע. אם זה מקרי לגמרי אז זה כבר לא... זה לא, זה לא נקרא רצון חופשי. עכשיו... בניגוד לזה, בוא נגיד שאנחנו משחקים שח, בסדר? ואני עכשיו עומד בפני המשחק שח, ואני צריך להחליט אם אני הולך עם הרץ או שאני הולך עם הפרש, בסדר? האם זה משקף רצון חופשי? אסטרטגית מה תעשה או... לא, אבל בתוך המשחק, אם אני מחליט שאני הולך עכשיו עם הפרש ולא עם הרץ, אם הלמדו אותך מה אתה רגיל לעשות. לא, זה לא בחירה, זה לא עצם חופשי, כאילו, למה? כי אתה מסייג פה לכללים... לא, לא, לא, אני יכול, אבל... איזה מהלך של... כלל אומר שאתה יכול ללכת פה, ואתה יכול ללכת לכאן. אבל זה לא בסדר. לא שיש לי רק מהלך אחד אופשרי. הרצון שלך לנצח הוא לא חופשי, כיוון שזה... הכניסו. זה אסטריגנטיב בהקשר הזה, ואז אתה עושה הכל כדי לעמוד במשימה. כן. וגם אולי תגוב לך אתה משחק מול מחשב, בסדר? והמחשב הולך איזשה... איזשהו מהלך. אני חושב שאף אחד לא יאשים את המחשב שיש לו רצון חופשי. <מח> בעצם גם אנחנו פועלים בצורה קצת דומה לזה. כשמה שזה אומר בעצם שככל שיהיה לי יותר ידע בשח, הפעילות שלי תהיה פחות עם רצון חופשי. זאת אומרת, זה יכול להיות שאני מסתכל על הלוח, ואני לא יודע אם ללכת עם הרצו עם הזה, כיוון שהשעון דופק, אז אני הולך עם אחד מהם, אבל אז זה כבר רנדומי. אבל אם אני באמת יודע ובאמת מבין, ואני איזשהו אמן שח רוסי כזה, אז די ברור לאן צריך ללכת. כי אני יודע, כי זה ברור לי, כי זה הכיוון. זאת אומרת, בעצם מבחינה מסוימת, ככל שאנחנו יודעים יותר, יש לנו פחות רצון חופשי. פחות. מבחינה זאתי פחות חופשי. עכשיו בואו נדבר על דבר עוד יותר קשור נגיד אנחנו יושבים פה ומישהו משם שואל תה או קפה? רצון חופשי? לענות על אחד מאלה? כאילו כן, נכון? קשה קריטי אבל בעצם, אם נסתכל על זה יש איזושהי רשת שלמה של חישובים נגיד שעכשיו בערב, עוד שעתיים יש משחק כדורגל חשוב שאני רוצה לראות אז אני אגיד לו תעשה לי קפה אם לעומת זאת אני יודע שמחר יש לי משהו מאוד חשוב שאני צריך לקום ב-6.30 וקפה מפריע לי לישון, אז אני אגיד לו תעשה לי טייק. עכשיו, לפעמים אני לא יודע את החישובים האלה. זאת אומרת, מה שאנחנו רואים פה בעצם, וזה מה שיש ומה זה החישובים האלה? כל מיני, הנה, ראית חישוב. דברים שכופים עלינו להחליט. ראית חישוב שזה ברור לך לגמרי שאם את מחר בבוקר, אם כשאת שותה קפה אחרי תשע בערב יש לך נדודי שינה, ומחר בבוקר את צריכה לקום, את לא תבקשי קפה, גם לא תשתי. בבריכה, כל בוקר שהייתי הולכת, כאילו השיח במלתחה היה כמעט לא באתי, כמעט לא באתי. כן, ברור, נו. עם זה שהגעתי זה... כן, כן, נו. אם אני, איך אתה מזכיר, אם אני פה אני מרגיש טוב, כאילו. כן, נו, אז מה זה אומר? אז... השאלה כאילו איפה פה הרצון החופשי, אני ללכת לעבודה אין לי ברירה, אני צריכה להתפרנס, נכון? אבל ללכת לברכה זה איזושהי פריווילגיה. נו, כאילו. אבל כאילו יש לך חישובים, את יכולה לחשוב על זה. אפילו עושה לי טוב, כי אחר כך יש לי מלא ארגנלים, אני, כן. אני כן. גמישה. נכון. ורוח טובה וזה, ואני לא בטוחה שאני רוצה השאלה לא אז, אז אז אם, אם הלכת או לא הלכת, אם הלכת זה היו שיקולים ללכת, ואם לא הלכת זה היו, לא היו שיקולים לא ללכת. זה הכל מה שאני אומר, אני לא אומר שאני יודע אותם, אני לא אומר שהם פשוטים. וזה מה ששפינוזה אמר, שבעצם... זה החישובים, השיקולים האלה, כן, לא כולם מודעים, אבל זה האוסף של כל הדברים שיש לך בתוך הראש, הם בסך הכל, כשהמכניזם הזה משקלל את כולם, הוא אומר, כן, הולכים, לא הולכים. מה שפינוזה אמר, נגיד לכם. אבל לא את הקטעים הראשונים, מה שהוא מתחיל לדבר על רצון החופשי. עזוב את התארים, עזוב את גוף הנפש. אוקיי. פינוזה מוסיף ואומר שהישות האנושית שמורכבת גוף ונפש נתונה לחוקים ופועלת בעל כורחה <coughs> בהתאם לחוקים אלה. בכך שפינוזה הוא דטרמיניסט. הדטרמיניזם מציג מערכת של מציאות כזו הפועלת בצורה של סיבה ומסובב. הגוף נתון לחוקי הפיזיקה. ולפי שפינוזה גם הנפש נתונה לדטרמיניזם המנחה את פעולותיה. נכון הדבר שהחוקים המנחים את הנפש לפעול קשים לגילוי. כיוון שהם סובייקטיביים ותלויים במהלך חייו של האדם. הרצון החופשי של האדם אינו אלא אשליה לפי שמינותיו. רצונו של אדם בהכרח נגזר לפי מחשבתו החופשית, אך זו למעשה אינה חופשית כלל. מחשבתו הנוכחית של אדם הינה תולדה של המחשבות שקדמו לה. לכן, בהינתן לנו הרצף המחשבתי של אדם מסוים מרגע יבלדו, נוכל לנבא היכן יהיה בכל רגע נתון ועל מה יחשוב, בדיוק כפי שאנו מנבאים באופן די טוב תוצאות של בעיות הקשורות לחוקי המכניקה. חשיבה דטרמיניסטית שוללת חופש בחירה כאמור, עכשיו זה חשוב, אך אינה שוללת התחושה של חופש הרצון. כל אדם מניח שמחשבותיו חופשיות ובלתי תלויות אחת בשנייה, לפי שפינוזה לא כך לאמונה זו השלכות מוסריות, שהרי באומרו את זה שלל שפינוזה את האשמה מגנב או רוצח. שכן אותו אדם הפך להיות כזה כתוצאה מאין סוף מחשבות ורצף מאורעות מסוים שלא בהכרח היה תלוי באותו אדם. אך יחד עם זאת הדגיש שפינוזה שקיום חברה מוסרית הינו דבר תקף. שכן אין אנו מענישים את הגנב על היותו גנב, אלא על כך שהוא מפריע לקיום חברה שמתנהלת באופן תקף. או על כך טענה נוספת נגד השקפתו הדטרמיניסטית של שפינוזה גורסת כי הסיבתיות מונעת מהאדם את הרצון לחיות שכן הכל כביכול נקבע מראש לפיכך אין טעם לכאורה לחתור עבור מטרה טענה זו מתבססת לפי שפינוזה על ההנחה המוטעית שאומרת שהכוח המניע את האדם הינו הכוח לבחור בחירה חופשית למעשה הכוח המניע את האדם הוא הרצון את זה אולי נעזוב, זה לא... רצון לא, לא לדטרמיניזם שפינוזה מופיף וטוען שהאדם מניח שאין כפוף לאמת דטרמיניסטית מכיוון שהוא חסר את הידע הדרוש זאת הבעיה שאין לנו ידיעה מושלמת על, על העולם ועל עצמנו למי יש ידיעה מושלמת על העולם ועלינו? לפי שפינוזה לאלוהים אבל אלוהים זה הטבע זה בסך הכל הכל ביחד. הוא האמין באלוהים? הוא האמין באלוהים? הוא האמין באלוהים, אלוהים שהוא הטבע. הוא נמצא בכל דבר? הוא הכל ביחד, הוא לא שהוא נמצא בכל דבר. הוא הכל ביחד. <rework>. אם <regulant> את לוקחת את כל הדברים ביחד, זה אלוהים. לפי ההגדרה שלך. שיענה לך? אז זה מאוד... נכון. אחרת הייתי מבין. לא, אלוהים זה לא משהו חיצוני זה גם הרמב״ם זה גם הרמב״ם אמר אותו דבר, נכון, אבל אני הבנתי ששפינות התנגד מה פתאום, ממי? אה, נו בסדר. אם האדם יבין את המציאות השלמה, בהכרח הוא יראה כיצד כל מאורע נובע מזה שקדם לו וכיצד הכל קשור בחוטים של סיבה ומסובב. כך שחופש הבחירה אינו טעות תפיסתית שנובעת מכך שאנחנו רואים רק חלק מן המציאות. עכשיו עוד בודהיזם, שפינוזה מתאר כל העולם כרשת סיבתית גדולה שכל חלקיה, לא חשוב, מראים שני תארים עבור האדם, עכשיו ההתפשטות, לא נדבר על זה, אבל הכל זה רשת אחת גדולה שהכל דבר תלוי בשני וזה Dependent-A-Rising רק שנייה, מה? סליחה, אם ניתן עכשיו סליחה אני עכשיו אכה את חיה כן אני אכה את חיה לא בגלל שכל הנסיבות של חיי כן, אלא? אלא בגלל שאתה באופן מפתיע, ניתן לגמרי, הקראת לך את שפינוזה או רודף ואמרת שכל סיבתי בגלל שקיימתי בסיפוטיבה, אני רוצה להבין את חיה. אוקיי, אז אתה יודע בדיוק. אז אתה יודע בדיוק למה הכית את חיה. זה ברור לרעמרי. בגלל שרצית להוכיח שאני טועה. או שפינוזה. אוקיי, אבל לא כל הדברים הובילו לפה. למה לא? כי היה קטע אקראי פה. לא. ראשית כל, מה זה אקראי? אקראי זה שישב לנו בחדר הזה. ואני הגעתי לפה במקום לא להגיע. אבל אתה יודע מה, אתה את אתה את מה אבל שום דבר פה לא אקראי, זה בדיוק מה שהוא אומר. לא להגיד לא זה... אקראי זה אומר, אני לא יודע את הסיבות, זה הכול. זה לא אומר שום דבר חוץ מזה. <laughs> זה אצל שפינוזה אקראי. זאת אומרת, אתה לא יודע את הכול, ולכן מה זה... איך, לא על מה אנשים אומרים זה גורל? על מה שהם לא יודעים להסביר. זה אותו דבר אקראיות. מה זה אקראיות? או שזה באמת מכונה שמוציאה random numbers, שזה דבר אחר, אנחנו לא מדברים על זה, או שפשוט יש פה משהו שאנחנו לא מבינים, אנחנו כאילו אומרים זה אקראי. אז מראה כך התחסים עם המשפחה זה, אני מתייחסת? הכל מביאה על עצמך, מה זאת אומרת? ברור, איזה שאלה בכלל. מה זאת אומרת, יש לה בחירה להביא על עצמה? לא, יש לה בחירה איך להביא את זה? יש לה בחירה אחת בלבד, וזה לראות מה קורה. זאת הבחירה היחידה שיש לך. שזה pues המון. אז רציתי להגיד שבתוך האין הבחירה הזאת, אני כן מוצאת, המודעות משחררת אותנו לבכות מה, מהאוטומציה, מהפעולה בקארמה. גם מהאוטומציה, לא מה... כן, וגם <glaim> מההשמה של אנשים אז אחרים. אז לא שיש באמת חופש. כשאני במודעות, כבר אין לי חופש מבחינה זאת שאני כל כך מודעת, שאני יודע שיש... אחת לעשות אותה היא הנכונה, כי אני באמת רואה את המציאות, אני בתוך המצב ואני מבין שזהו, זה מה שאני צריכה לעשות. אז זה לא בדיוק חופש, אבל אני כן משוחררת מכל הדעות החינוך והחינוך והסביבה, ו... אז זו דרגה של... לא ממש. זה לא בחירה מופלטת, אבל לא, זה יש בחירות מסוימת. לא, את לא חופשית לי כלום. לא, בטח שלא, אבל את רואה את זה. אני <אנ> רואה, ואני יכולה <אנ> להגליץ. שאני עדיין, לא עדיין, עדיין, עדיין עד את מבינה כמה? את הסיבות, וכזה, זה, שאין לך בחירה, לא, נניח שאני במודעות, ויש כמה, והכמה אומרת לי, זה כל מה שרנחו אותי, ואני פתאום במודעות, ואני רואה, רגע, זה משהו שתקעו לי בראש, ובעצם, במצב הזה, שאני במודעות, אני בעיראק אני לא חייבת ללכת לעשות את זה, אני יכולה לעשות משהו אחר. יחי לגמרי. אבל אם את לא עושה... רגע, עכשיו אני לוקחת אפשרות כזאת, שבו אני... אבל היא לא תגיד את האפשרות הזאת. במודעות כן. כשאני במודעות מוחלטת, אני רואה מה מפעיל אותי, אני רואה את הקרמה שמפעילה אותי, ואז אני לא חייבת לענות לה. אני יכולה לשפוט על פי הצורך האמיתי, אם טוב לעשות ככה, או לה טוב לעשות אחרת. והרגע הזה הוא הרגע... שאולי זה לא בחירה כי יש רק דרך אחת שיהיה נכונה, אבל אני כן משוחררת מהטפייה של כל מה שאני צריך להגיד כולה. רגע, רגע. קרנטימו, קרנטימו, ארץ שוחרר, שבו הרוצח, לפני כל פעם שהוא הולך למצואה, הוא מתנתן. כן. ועל פניח את הוא קובע חיים במוות. אוקיי. כלומר, באותו רגע... זה משהו כאילו... אנדומלי. מה שייצא. נכון. למרות הרצון שלו לרצוח לא... כן, אבל מה זה היה אנדומלי. או מתי, או את מי. כלומר, יש פה התנהגות שהיא לא עובדת, זה מטיל מטבע. זה החלטה, כאילו. אבל למה הוא מטיל מטבע בכלל? יש לו איזו סיבה, למה הוא מטיל מטבע? לא, כי זה כאילו מוריד לו קצת מהאשמה, או משהו כזה, הופך את זה למשהו רנדומלי. לא אני, זה המטבע. לא, לא, אנחנו מדברים על הסרט, אז יש גם איזה סיבה. זה הכול. עכשיו הוא צריך לרצוח פי שתיים הוא לא רע בכלל הוא צריך לרצוח פי בשביל להגיע לממוצע השנתי שלו הוא צריך להטיל מטבעות אם הוא נגיד רוצה לרצוח עשרה אז הוא צריך עשרים קייסים באופן הסתברותי הוא ירצח עשרה והכל בסדר הוא עבר את זה אה זה זהו זה אז זה בסדר אז אני הרגעתי אז הוא עשה את הקווטה אבל בואו נמשיך אתי מה שאתי אמרה זה כבר חלק מהפתרון אנחנו בכלל עוד לא בפתרון מנסים <אח> להבין את הבעיה. אז, ו, וכמובן מה שאני רוצה זה ש, ש, שתסתכלו כמה, על הקשר של זה לבודהיזם. אז, גם לאבן יש רכיב נפשי, ש... טוב, רכיב מחשבתי. ההבדל <אח> בין <אבן>, אבן. אבן, הדוגמה שלו זה שאתה זורק אבן, אז האבן חושבת שהיא מרצונה חופשי נופלת לארץ. <מח> היא לא מודעת בדיוק לחוקי הפיזיקה והיא לא יודעת בדיוק שאתה זרקת או שמישהו זרק אותה, היא עכשיו נמצאת בנפילה חופשית אבל היא בטוחה אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <מח> <אז, מח> נמצאת בקורלציה עם רמת פעילותו הנפשית. ופה יגידו הבודהיסטים גם בן אדם שהוא לא מבין מה קורה לו, הוא גם כן בעצם פחות או יותר כמו אוהב. אבן. שפינוזה תופס את העולם בתפיסה פנטאיסטית, לפי הגדרתו כל אופן הוא <coughs> מהעצם, ומעשה הטבע הוא אלוהים ואלוהים הוא אחד. על כן הוא רואה בטבע מעין ישות אינסופית, הפועלת בדרך אחידה ועקבית, ואנו בתור בני אדם כפופים לחוק... לחוקיה. חוקים פיזיים, חוקים נפשיים, כדי להיות מאושרים עלינו לפי שפינוזה, וזה הכי חשוב, לקבל את המציאות כפי שהיא. מה אמרנו זה סבל? סבל זה המחשבה שהמציאות יכולה להיות שונה ממה שהיא. Mm -hmm. זה בדיוק. יותר מכך, העושר שיהיה בנחלתנו איננו פרס עבורנו. כי אם תוצאה הכרחית לכך שקיבלנו את המציאות כפי שהיא. מכאן שהדטרמיניזם עבור שפינוזה איננו מכשול כאמת שעשויה לקדם אותנו כבני אדם. שפינוזה ממליץ להביט כך על העולם על מנת להשיג שלווה אמיתית. אפילו שמושג החופש התבטל, מושג העושר עדיין קיים אצל שפינוזה, ואינו תלוי במציאות לא דטרמיניסטית. שלווה זו יכולה להיות מושגת אם נביט על עצמנו כנפעלים. זאת מכיוון שאכן כך הדבר. תפיסתנו העצמית היא תולד, תולד, תולדה, תולדה דטרמיניסטית של רצף החיים שלנו. אין מילה בעברית לדטרמיניזם? לא, לא צריך אני חושב. אני חושב שכולם מבינים את זה. גזירה קדומה. גזירה קדומה. לא, זה פרדסטינציה. זה לא ממש לא, זה מאוד קרוב. אבל גזירה. כן? זה לא גזירות תחתיו. פרדסטינציה זה גזירה קדומה. אבל זה... רביניסטי זה משהו שנקבע כבר, קבוע כאילו. או כן. אם נלמד להבחין בעובדה הזאת, כי אז נהיה פחות נרגשים ופחות מפעלים. מכל מאורע. אם נקבל את הדטרמיניזם כאמת, נוכל להניח בצד את הרגש הרב אשר נוטלת אותנו כאשר אנחנו חווים מאורע כלשהו. לאט לאט נוכל להיות פחות אוטומטיים בתגובותינו, יותר שלווים ויציבים. בסופה, בנוסף, עלינו להזכיר לעצמנו מה הדרך בה אנו רוצים לפעול. הדבר לא יקנה לנו חופש, אך יעזור לנו לשלוט במחשבותינו. שהינן תולדה למחשבות ומאורעות עתידים שעוד יקרו. לכן, אם נתמיד בכך, נביא עלינו מציאות דטרמיניסטית שיקל לנו להתמודד עימה עד כדי כך שנקבלה ונשמח להיות חלק ממנה שהרי אמנם חופש אין עכשיו שימו לב, אך בידינו היכולת לנווט את חיינו לחופים שלבים ורגועים. רגע, איזה... הבנתם את השיקולים, החישובים איפה? החופש נתון בזה שיש דברים שאת לא מבינה. לזה את קוראת חופש. את חושבת שכן? לעשות משהו אחר. כן, אז למה לא עשית? לא, לא, לא. לא עושה את זה מדי פעם. אני שואל. נו, בסדר, אז למה היום לא הלכת ליוגה? אין לך איזה שהם שיקולים, נכון? זו הייתה החלטה שלך. אבל מה? אבל ההחלטה היא החלטה שבעצם נכפתה עלייך על ידי המבנה הנפשי שלך. ההרגלים, הדפוסים שלך. ההרגלים, הדפוסים, או להפך. או ש... זה קיים, מה שהיא אומרת. שהיא אומרת ש... לא, אבל את אומרת... ודאי שזה קיים. כאן עושה לי טוב. לפעמים אנחנו גם עושים פה שעושים. נכון. תגיד אני אוהבת לשתות, ובסוף אם אני לא מפסיקה בזמן, אז מחר, למחרה, ובאותו רגע זה נחמד. למה אני עושה את זה? או שלא חשבתי עד הסוף, או שהרגע היה חשוב לך. אז בעצם אין בחירה, תכנון, אין כלום. תכנון יש, עכשיו שוב, אנחנו מדברים על שני מישורים לגמרי שונים. תכנון יש בדברים בדברים מעשיים טכניים, יש בהחלט תכנון, זאת אומרת, יכולה להחליט שמוחרתיים את לשם ושם, ובשביל זה את צריכה לה, טלפון ולהזמין כרטיסים ו, וכולי וכולי. בזרקשים. כן, זה ממש בעשי. רציונלי. כן. <laughs> ו, ובסופו, אבל אם את מסתכלת על זה לעומק, אז את רואה שבעצם יש סיבה לכל החלטה. והסיבה היא, כל ההיסטוריה שלך עד הרגע הזה. מאוד קשה לראות את זה, ומאוד קשה לשקלל את זה, אבל חלק מהדברים אנחנו רואים, אנחנו יודעים, כשאני מתחיל להסתכל, אני מתחיל להבין. ככל שאני מתבונן יותר, אני מבין יותר. אז בעצם, לא צריך כל כך, חוץ מהתכנון, שזה משהו אחד, כן. אז הדברים כן. פשוט היו מתי שהם צריכים לקרות? כן. אין מה להאיץ תהליך חלקי, זה לא הבחירה של זה. גם להאיץ תהליך אבל איפה זה עומד? במקום שאתה עושה... אני חושב שיש פה איזה... זה לא עניין, זה לא אם יש בחירה חוקית או בחירה חוקית. אנחנו בוחרים כל הזמן. יש לנו הרגשה, הוא אמר, יש לנו הרגשה שאנחנו בוחרים. אוקיי. אבל על אחרת אולי אפשר להגיד. צריכים להבין שבבחירה שלנו אין משמעות אמיתית, מה יש לתנשת? אנחנו חייבים להחליט, זאת אומרת צריכה להחליט, מה בא לא בא לפה? אבל השאלה אם אתה באמת מחליט. זה אומר שזה לא ממש משנה. השאלה בכלל אם אתה באמת מחליט. אז אני אומר... אני עד שבע לא ידעתי שאני ודאי. מה שאמרתי זה בדרך אותו דבר, אני חושב. כן, אבל אני לוקח את זה פשוט צעד אחד אחורה, אתה מנסה להגיד את זה, אתה אבל אין לזה משמעות. אני אומר למילה, דרך אגב, באופן הכי בסיסי, באופן יותר... זה היה קוראי בעינה. בגלל אני לא יכול להגיד לזה ערך, ולהגיד שבגלל שאני עושה ככה וזה לא אחר, זה עוד דבר, אבל אני רוצה, אני רוצה רק שנייה, לפני זה אני רוצה להגיד עוד דבר אחד, שהוא עוד יותר עמוק, והוא קשה לתפוס אותו, וזה שברמה מסוימת, כל העניין הזה שיש חופש או אין חופש, זה ויכוח פילוסופי, שוויטגינשטיין אמר שזה מהוויכוחים שאין להם פתרון, והוא גוזל לנו סתם אנרגיה. <אח> זאת אומרת, חופש זה המצאה של הבן <אח> חופש זה המצאה אנושית, המונח הזה של חופש, ואם יש חופש או אין חופש, אבל לפני שאנחנו מגיעים לשם, <אח> אנחנו <אח> צריכים, <אח> <אח> בעצם <אח> מה שאני רוצה, מה שאני רוצה, <אח> כיוון שזה <אח> כי התפקיד שלי, זאת אומרת, זה להוריד לכם כמה שיותר אמונות. כיוון שאנחנו ברובנו מאמינים בבחירה חופשית, התפקיד שלי זה להקטין את רמת האמון שאתם נותנים באמונה הזאת של רצון חופשי. אם כולכם הייתם מאמינים... מה יהיה הדבר הבא ש... זה שאני. אתה די פירקט. לא, לא. אבל כן, גמי, רציתי להגיד משהו, וגם התפרדתי. אה, מה שרציתי להגיד, נגיד שאתה רוצה לעשות משהו, אתה עושה את כל השיקולים. אתה אומר, אולי כדאי לעשות את זה ככה, זה טוב, זה יפתח, זה זה ואז אתה אומר, אוקיי, ולמרות זה אני עושה הפרעים. כן. אז כאילו, אז כשאני לעשות משהו אחר. אז כאילו... כן, יש... לא, לא, אבל למה את החלטת לעשות הפוך? בשביל להראות. לא, זהו, כאילו שזה לפעמים קודם משהו לא מוסבר. בסדר. דיברת לך בתורת על לעשות משהו למרות שכל הסיבות אומרות שצריך לעשות... נגיד לי 20 שנה, בסדר. עד לחופשת סקי בשווייץ. כן. בשנה. היא החליטה שהיא מנתה את הסיבות כן למה לשוויץ, כן, היא לא החליטה כן. לא שהיא לא נוסעת לירוחם, ל... ל... כן. לעוד כן. משהו, כאילו כן. כן. ההפך משוויץ, כן. אז, אז אז בואו בוא ניתן לכם דוגמה נורא טובה, נורא פשוטה, בואו רגע נעשה ניסוי קטן, או שזה תהליך שקורה אחרי עשרים שנה, <laughs> משהו <laughs> טוב, אני אבקש מכם, בבקשה מאוד פשוטה, תרימו רגע את היד, לא רוצה תביא את המלחמה? לא, עכשיו ככה, בסדר, אוקיי, תודה. אתם חושבים שעשיתם את זה מרצון חופשי? לא, ממש לא, עשינו את זה כי לא, זה רצון חופשי. אני לא מכבד אותי, כאילו. אבל עכשיו אני אגיד לכם עוד פעם להרים את היד. חלק מרימים, חלק לא, ואלה הרימו. זה אלה שהם חושבים מובד. שזה הפעולה הנכונה עכשיו לעשות, לראות כאילו, אבל שוב, לכל דבר יש סיבה בעצם. אז כשאת עושה את אותו דבר כל פעם ואת עכשיו מחליטה לא, אז למשל, כי יש לך איזשהו רעיון, לא נעים לי להגיד את זה בבודיסטית, אבל יש לך, פתאום נולד לך רעיון של נונה תאצ'מנט נגיד, זה גם כן רעיון. פתאום בא לך רעיון ואתה אומר, לא. היום אני רוצה לעשות משהו אחר, מה שתמיד נגיד. אז זה שוב פעם, יש לך, בעולם החיות, אם אתם זוכרים את ששת העולמות, אין דבר כזה, שמישהו לא יעשה מה שמקובל לעשות. רוצים תמיד. עכשיו, אנחנו אנשים, אז לנו יש רעיון של רצון חופשי, ואז כמו שפה חלק מהאנשים לא הרימו את היד, כמו שאילן נגיד רצה לעשות אפילו בפעם הראשונה, <laughs> למה זה בעצם? כי יש לנו רעיון, יש לנו, יש, אני לא אמרתי שאין לנו רעיון של רצון חופשי, זה אני בכלל לא מקביל. עכשיו, צריך לזכור עוד דבר אחד, כל הנושא הזה של רצון חופשי, הוא בין היתר משהו שהחברה הכניסה לנו, בגלל שאם אין לך מה אמר בקשר לגנב או לרוצח, אם אין לך, אם לא מצליחים להכניס לך את הסם הזה, שאומר יש לך רצון חופשי, אתה תלך ותשרוף את המועדון. זאת, זאת אומרת, לא החברה שני. חייבת להגיד לך שאתה free agent, יש לך אחריות. עכשיו. אם אין לך רצון חופשי, אין לך אחריות. חברה מוכרחה להכריח, להגיד, לך, להגיד לך, יש לך אחריות ויש לך רצון חופשי. אם תעשה מה שאתה רוצה, אז אנחנו נחטיף לך. <laughs> אבל, אבל מעבר לזה, אתה צריך, אתה, עכשיו זה מה שנקרא בפסיכולוגיה double by זאת אומרת. או, או בעברית תלמודית, אוי לי מייצרי ואוי לי מיוצרי. זאת אומרת, מה שלא תעשה, אתה כאילו לא בסדר. אם אתה מקבל שיש לך רצון חופשי, ואתה פועל לפי הרצון החופשי, והרצון החופשי הזה מנוגד למה שהחברה מצפה ממך כרגע, אתה תיענש. אם לעומת זאת, תגיד שאין לך רצון חופשי, ומה שעשית, עשית, כי אתה כפוי. גם תיענש. זה רק מראה שפה יש משהו שבאיזשהו מקום הוא לא לגמרי הגיוני אבל הוא מאוד סביר שהחברה תצטרך לעמוד עליו החברה חייבת להכניס לך את ההרגשה שמצד אחד יש לך רצון חופשי אבל מצד שני רצוי שתשתמש בו כמו שאומרים נכון עכשיו אתה בא ואומר שבעצם דרך אגב אני רק רוצה להגיד לך שלמשל בקתוליות יש את הנושא הזה שאם אתה תעשה מה שצריך אתה תלך לגן עדן, ואם לא תעשה אז תלך לגהנון. Okay. אז יש פה כאילו את הרצון החופשי, okay. אבל זה, זה לא מהמאה ה-19 הקתולים. Okay. וגם ביהדות יש לך את הנושא של גם מה שהברכה והקללה, וזו התלבטות okay. מאוד okay. גדולה. תמיד היה זאת. כן, קראו לו ככה, קראו לו ככה. כן, בסדר, אוקיי, כי ברור שרוב האנשים עשו מה שצריך, כאילו, כזה היה... היהדות זה, היצר, זה משהו ש... כן, אבל זה קצת פחות ביהדות, זה קצת יותר חוצרי. אם אתה רוצה לראות בלדל, זה לא קורה. לא, שלא תקשיב, אה. למה, אבל עובדה שיש אנשים שעולים לגיהנום, למה? אבל הרוב לא, הרוב כן, הם מבחינים לא בטוח כן, אבל אני אומרת שזה גם לא מצבות רפשי, ברגע שיש התניה שאומרת, זה ככה, זה התניה. אין רב ליטו, אין רב ליטו, אין ליטו ורב ליטו. כן. חייב שיהיה, כדי שיהיה טוב ורב, יש לי כל הדרכות. חייב שרצו ליטו, זה ככה. ופינוזה אומר, סליחה? לא, זה צנרל יכול זה הרמב״ם אמר. אנחנו צריכים לזכור שלחברה יש זכות להתנהג כאילו שיש רצון חופשי. ואם החברה רוצה שלא יגנרו אחד מהשני, אם גנבת, מייחסים לך רצון חופשי ושולחים אותך לכלא למרות שמבחינה פילוסופית טהורה הוא לא מסכים לזה, הוא כן מסכים לזה כקונבנציה חברתית וכל חברה יכולה להחליט על משהו אחר בתיאום משהו לא מקובל אבל כיוון שבני אדם... בעצם כן אבל למה אסור לגנוב כאילו in the first play? אבל זה שיקול זה אמר כאילו, זה שיקול זה אמר כאילו, זה לא נכון או לא נכון, זה פשוט ספקטיבי. כן. זה כאילו נכנס לשיקול נוסף. זה כאילו השיקול לא הנושב, העיקרי. טוב, יש גם מניעה של תפיסת מוסר. מה זה תפיסת נוסח? זאת אומרת, אני לא גונבת לבגלל שאני מפחדת ש... אלא למה? אני לא גונבת בגלל ש... אם כולם יגנבו, אז יהיה להם רעים, נכון? אם כולם יהיו בבינגלית. לא, היא חושבת, כאילו, אבל... זה כנישהו אחר. כן? זה של מישהו אחר, ואף פתאום שאני כאן. בדיוק, זה משהו מוסרי. רגע, רגע, אני מדברת על קאנט, כאילו, נכון? בעצם למה את לא גונבת? טוב, כי את מאמינה שיש שלי ושלך בסדר, אוקיי. נו. למה לא, גם מה שהיא אמרה עכשיו, היא לא רוצה שיגנבו ממנה, אז היא לא גנבת מאחרים. זאת אומרת, זה עניין הדתי. נכון, בדיוק. אני מקבל, אין לי בעיה עם זה, אני מקבל את זה לגמרי. אבל זה לא, זאת אומרת, בואי נגיד ככה, אם מוסר, כן, זה דבר שנמצא מעל חישובים פרקטיים, עכשיו נתת לנו פה חישוב מאוד פרקטי, כן? מה מוסרי בזה, כאילו? זה לא מוסרי, זה חשבון, פשוט. לא, אני, לא רוצה, לא הייתי רוצה לגרום מוצר לאף או שהיא רוצה לשמור על התפקיד של החברה. לא, לא, אבל... וגם למה לקחת משהו שהוא לא שינה? כי את יודעת שזה הדבר הנכון לעשות. כן, מה? לא לגנוב. לא לגנוב. את לא צריכה להזכיר למה, זה הדבר הנכון לעשות. בסדר. לא נימון. זה המוסרי בזה. את יודעת שזה לא נימון. כן. אבל אפי, מה עם האישה הזאתי, דה מרקר, אני לא יודעת אם לא יש איזו קבוצה שרוצה לעזור לעסקים קטנים, והם באים למרפאה עבודת צילום, ורוצים לעזור לצילום שיניים, ורוצים לעזור לה להתרחב. ואומרים לה, תתני, קחי, מהם, קחי קומישן, מילי הרופאים שישלחו לה 20% מהזה, והם זה שוחט. אז אמרו לו, זה לא שופט, זה עסקים. זה, להם יש מוצר, לך יש מוצר, ואתם מתחלקים. לא, זה שופט, ולא יעזוב, אני לא כמו ראש הממשלה לשעבר, וזה וזה. עכשיו, השאלה שלי היא כזאת. גם. גם. לא תפסו, הוא כבר יושב על זה. כן. אז היא שואלת, השאלה שלי היא, היא בעצם יוצאת נגד ה... ואומרים לו, זה מקובל, וככה זה בענק. היא יוצאת נגד המוסכמה. כן. מוסכם שככה עובדים בענף צילומי שיניים. כן. אבל גם היא מושפעת עם בוודאי. גם היא בעצם... לה יש איזשהו... חינוך, כנראה. קרמה, ששוחד זה לא טוב. זה דבר איום, וחינכו אותה שזה שוחד. לא, זה שוחד. מה? לא, אבל היא החליטה שזה שוחד, לא סתם. נגיד שזה שוחד, אבל זה גם כן, גם זה הכל הרי רק מוסכמות חברה אבל למה היא החליטה שזה שוחד? לא, לא, לא. נגיד שזה נכון, ונגיד שזה שוחד. בסדר, את אני חושב לא שאני יותר קר. אני חשבתי על זה הרבה, אבל, אבל תראו, נגיד, לא הגעתי בשום מסכנה. אבל תראו, נגיד במדינה אה, אה, אה, לא מתקדמת כמו שלנו, נגיד בזמן שלטון הטורקים, היה בקשיש. היה היית מכל. רוצה ללכת מפה לשם, היית הולך לפקיד המתאים ונותן לו, זה, חלק מה, זה היה חלק מהמשכורת מה שלו. הכל היה מקובל, הכל היה בסדר, ידעו כמה, בדרום אמריקה נגיד יש מקומות, ב, אני יודע, בסרי הוא אמר לנו, ככה זה. אתה נוסע עם האופנוע שלך, עוצר אותך את השוטר, אתה מכיר את השוטר, ואתה יודע שאתה צריך לו ככה וככה, ואתה צריך למשטרה. אז פה הממשלה לוקחת לנו מיסים, ושם זה ישר למשטרה, כי השוטרים מקבלים מעט כסף. אז יש מקומות שזה מקובל, יש מקומות שזה לא מקובל. אנחנו לא צריכים לחשוב שיש משהו מכל הדברים האלה שהוא באמת אמיתי. אז היא אומרת ש... שזה שוחד. מה? היא החליטה שזה שוחד, בסדר, והם טוענים שזה עסקי, כן. והם עומדים באמצע בין שניהם, והם בעצם לא יודעים מה זה. אבל את, את בן... עומדים בין שניהם, אבל <laughs> את צריכה להבין <laughs> שכל זה אחד, זה אחד ש... יש לו איזה שהוא, צודק יש לו, כן, כן. כן יש כן. לו איזה קונדישנינג אחר קצת, על זה, על הכל. על אבל זה, אבל זה, זה הכל. זה אבל מה זה אומרים אותך? בוא שאין אותו עוד כן. עכשיו אנחנו צריכים לשבת, עכשיו אתה חושב בחיים, אתה מדבר. כן. אז שתי דברים אני רוצה להגיד, א', אם אתה זוכר בזמן שלמדנו על פעולה נכונה, כשאתה נמצא בתוך המצב, ואתה ממש בתוכו, ואתה באמת, עם כל הזה, אתה תדע מה לעשות. עכשיו אם עשית את הדבר, הזה, אני אומר עדיין זה לא רצון. אבל אם עשית את הדבר הזה, אז גם כן לא רצון. נכון. ככה וככה זה לא רצון. נכון, נכון. זה לא רצון. בוודאי בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי, הדבר בוודאי היחידי בוודאי שאתה יכול לעשות, בווד. זאת אומרת, כאילו, מה שיש לנו, או בוא נגיד, הרצפט היחידי, שהוא גם כן, בצוגריים, הוא מוגבל, אבל, זה להיות בתוך הפעולה כמה שיותר. זה הכול. ואז יש סיכוי יותר... קוראים לזה מבחינה מסוימת, כאילו, להיות ספונטני. מה זה להיות ספונטני? להיות ספונטני זה בעצם כאילו להיות בלי רצון חופשי, נכון? בעצם אתה נותן לסיטואציה להכתיב לך את הדבר, נכון? כולנו חושבים שספונטני זה טוב. אז זאת אומרת, אנחנו חושבים שרצון חופשי זה, חוסר רצון חופשי זה טוב. כי מה זה בעצם ספונטני? ספונטני זה רצון חופשי. אבל אתה מבין שזה אחד את השני. כן, אבל, ועוד דבר אחד אני רוצה להגיד, אנחנו כולנו יכולים להגיד, בוקר וערב אנחנו מסכימים שאין רצון חופשי ועדיין רוב הסיכויים שבאיזשהו מקום אחורי העורף שלנו אנחנו עדיין יש לנו כן משהו מנג'ס שאומר כן יש לי רצון חופשי ואז כיוון שזה המצב בוא נגיד ואנחנו נמצאים בגדה הזאתי, כי עוד לא עברנו לגדה השנייה, אנחנו לא באמת עוד מוארים. אז אם ככה, אז תנצל את החצון החופשי הזה שאתה חושב שיש לך, ותעשה למשל מדיטציה. או... או... או... או לפחות... אוקיי, אמיתי, לשבת? רגע, לא, לא, היא בכוונה אומרת, זה בסדר, היא רוצה. למה היא לא לעצור את ההיסטים, את הפעילות שלך? בסדר, ללכת ולהגיד, עכשיו אני עושה מדיטה. שזה משהו שהוא מוגד למהלך הערבי. אבל אם זה ספונטני... מה זה שזה יהיה ספונטני. לא, לא, לא, לא. את צריכה, את צריכה לחבת, את צריכה צריכה לקום בבוקר ולהסתכל היטב האם את רוצה לעשות עכשיו מדיטציה או לא רוצה לעשות מדיטציה ואז ללכת לתוכנית. כמו למבריכה. אבל מה שחשוב marine! באמת זה להבין שכרגע למרות מה שאני אמרתי ולמרות שיכול להיות שאתם איכשהו בוא נגיד הרי כל מה עשיתי בסך הכל מה רציתי לעשות לערער בכם קצת את ה... מוחלטות של הדבר הזה שיש לנו רצון חופשי. אני לא הצלחתי להרוס את זה לגמרי, לצערי, כנראה, כי הקרמה היא יותר מדי חזקה, לימדו אותנו את זה יותר מדי שנים, החברה שלנו בנויה על זה יותר מדי, אבל נגיד שקצת הרהרתי אצלכם את ה... בגלל יודעים שאין רצון חופשי, מה זה אין חופש נוראי. חופש, הכל חופשי בעצם. חופש מדהים, מדהים, חופש מדהים. תארי לעצמך שאת מבינה שאת לא שולטת בעניינים. מזה אני מבינה. נו, אז את מקבלת שאין רצון חופשי. אז את חופשייה. נכון, זה מה שאני אומר. ככל שאנחנו מבינים את זה יותר, עכשיו, אין מה לדאוג, זאת אומרת, זה לא שאנחנו נהפוך לאיזה פורפרות כאלה שאנשים מסובבים אותנו או משהו כזה. זה כאילו הפחד. שאם לא יהיה לי רצון חופשי, אז כל אחד יגיד לי מה לעשות ואני ארוץ ויעשה וזה. זה לא, זה לא המצב בכלל. אנחנו צריכים אבל לראות נכוחה שככל שאנחנו מבינים יותר, אנחנו מקבלים יותר הבנה לגבי למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. ואנחנו עושים מה שאנחנו עושים. זה כל ה... בטח, בטח, מה? אגו, כן, זה מה שהוא אמר, יחד עם האני, בטח. נכון, בטח, כי זה כמעט ההגדרה שלו, נכון, בדיוק. בשבוע הייתי צודק. כן. היא חפרה לי וחפרה לי וחפרה לי וחפרה לי. כן, היא לא חפרה לך. היא דיברה, היא דיברה, את החלטת כשהיא אז היה לי דיבור, לא, היה לי דיבור, לא, לא, כאילו, שותקת, או שאני שותקת, אני מקבלת, אני אומרת, עד כאן. עד כאן. אה... אז... מה יקרה? כן. ניסו. כן. שעתיים אחרי כן. לא, לא התפרצתי ואמרתי, לא מתאים לי. כן. לא מתאים. זה לא נעים לי. שעתיים אחרי מה? זה לא נעים לי. לא נעים לי. כמו שאנחנו אומרים לילדים. כן. בסדר. אחרי שאתה התחילה איתי עוד פעם. מה? אז בלי שליטה... כן, אוקיי. אני לא לזה, אבל נזכרתי בפעם הראשונה שכן הצלחתי. כן. אני ידע ששאלתי, אבל הייתה כן. הייתי לא היית אוטומטית. לא, זה הקטע שאני דיברתי עליו קודם. נו. המרחב הקטן זה בין האוטומטיות. מה זה נתן לנו? בסופו של דבר. מה? זה הייתה הדרך המכונה היחידה. למה? כי זה לא היה לי גם לא קיבלת אותה לגמרי, קיבלת אותה יחסית, כן. את מה היא קיבלה? את אימא שלה. אם היא הייתה מדברת את זה בהבנה, ורוצת לדבר, ומרגישה ש... או לא רוצת לדבר, לא משנה. לא, כל אחד, בן אדם שבא מתחת לחגורה, מתחת כן, ברור, ברור. כן, אם היית עושה את משהו, זה היה במלוא... לא, אבל מה שאני רוצה להגיד, זה דבר כזה, הצלחה, אמרתי שוב פעם, תראו, עם הילדים, ועם ההורים, ובני הזוג, זה הכי קשה. אבל, מה? כי שם יש את ההשקעה הנפשית הכי עמוקה. שם יש את הפחד הכי גדול, ושם יש את ההשקעה הכי גדולה, ושם יש את הרגישות הכי גדולה. אבל, אבל, לא, אז בפעם הראשונה הרגשתי שעשיתי את זה מבחינה. מצוין. אני אומר שאת, אמרתי שוב פעם, חבר'ה, יש לנו כל הזמן הרגשה של רצון חופשי. לא הרגשתי את זה אפילו לרגע. זה בחירה יחסית. עכשיו את רוצה, למה את כל זמן שאת לא באמת משוחררת לגמרי מכל הקרמה שלך או מכל הקונדישנינג שלך, תפעילי בפירוש את הבחירה החופשית שאת חושבת שיש לך זה עוזר בחיים וזה מקדם אותך בכיוון הנכון כמו שהמצב הזמין, כמו סיטואציה, זה הייתה פעולה נכונה, כאילו עשית את הדבר הנכון, זה לא נכון, אבל זה היה ברור לך, כאילו זה מה שקורה, להיות אוטומטית, לא לעבוד בצורה אוטומטית, לא לפעול, לא נותנים לו לדבר, כאילו הטענה, כאילו אם עשית את הדבר כאילו שראית והפעם השנייה, כאילו, לא הסתכלת, לא חיית את ההוויה כמו שהיא, ובכן, גם לא עשית דבר רע. ואני אגיד לך עוד דבר, אולי, בפעם השנייה זה היה כבר on the top of הפעם הראשונה. זה שם שהיה למה? תסתכלי על זה, א', שבפעם הראשונה הצלחת, בסדר, אז שעתיים את מסוגלת להכיל, וארבע שעות את עוד לא מסוגלת להכיל, אבל א', באופן עקרוני... שעתיים וארבע זה אותו דבר, באופן מעשי לגמרי. פשוט אני חושבת... אבל את מבינה שאת רואה שאת יכולה. פעם אולי שעתיים לא יכול. אוקיי, אז עכשיו שעתיים, תגידי לאמא שלך דרך אגב. שעתיים, בואי נעשה שעתיים ועשרים, בואי ננסה הפעם שעתיים ועשרים. <laughs> תגידי לה, תשמעי, אני לומד את בודהיזם, אני לומד את סבלנות, לא, <laughs> <laughs> אני מרגישה כזה כישלון, מה... יש לי כזה כישלון. אז זה, זה לא זה טוב, שלו. זאת אומרת, זה טוב מאוד, <laughs> <וטבעוד, laughs> אבל, <laughs> אבל שאלה שוב פעם, מה חשוב פה, כמה זמן אחרי זה, זה קרה, שהרגשתי כישלון? <laughs> או, יכול להיות שפעם, כשהיית מתפרצת, ראשית כל היית אומרת, מגיע לה, הראיתי לה, <תמשל> היא לא בסדר, ואני בסדר, ותראה כמה אני בסדר, והיית מספרת לכולם, היא חפרה לי, היא חפרה לי, ותראו מה זה וזה, ואמרתי לה, עכשיו, כיוון שאת יודעת כבר שאת יכולה אחרת, אז ישר אחרי זה הבנת, אולי, אולי פספסת, זה בסדר ברור, אנחנו כולנו בני אדם, ואני אומר שוב, אצל ההורים שלנו, אצל הילדים שלנו, אצל בני הזוג שלנו, שמה זה הכי קשה לעשות, שמה לא מומלץ להטיל. אם את אומרת ששעתיים הצלחת להחזיק מעמד, אז אלף תני לעצמי צל"ש קטן. ו... לגמרי, לגמרי, לא, זה נורא קשה. לא, ולא סתם, זה לא ש... זאת אומרת, זה לא שככה ישבתם, זה את היית מודעת. זאת אומרת, בהחלטת... אנחנו לפעמים אנחנו באמת מתנתקים מהמצב כאילו בסדר אתה לא רוצה לדבר דבר אני לא פה אני עושה ככה אבל אני לא פה לא אתה היית בנקודת החלטה ובאמת קיבלת את ההחלטה שאם יש טוב ורע זו ההחלטה הטובה כאילו כי החלטה שבאמת מוסיפה אה, אה, לשקט ולשלווה בעיקר שלה ואחר כך בפעם הבאה בסדר אוקיי אבל 아, 아, 아, מה שאת פה רואה, את אומרת זה, בפעם הראשונה, אז שוב, אם אני רוצה לחזור לנושא של אה, אה, חופש וזה, אז בפעם הראשונה היה לך חופש כאילו בגלל שראית את מה, מה שקורה, ובפעם השנייה לא היה לך חופש בגלל שלא ראית מה שקורה, אבל בפעם הראשונה גם כן לא באמת היה לך חופש, אלא שהבנת, זה כמו שאילן, אתה נדמה לי סיפרת או שאני אמרתי? אילן קר. כשאתה מבין באמת מה הסיגריה עושה לך, אתה לא יכול לעשן. זה לא שאתה מחליף. לא מבין, אני חזרתי לעשות. בסדר, לא חשוב. זאת אומרת שאתה לא מבין. עכשיו אתה לא מבין, אם אתה באמת מבין שכל פעם שאתה לוקח שבתא מהסיגריה, אתה יוצר את ההתנייה לזה, אז אתה פשוט לא תיקח את זה. והפוך, זאת אומרת, זה לא חוכמה, אבל זה מאוד מתוחכם. אם עישנת, סימן שלא הבנת. אז, אז פה אותו דבר, אם התפרצת, <דק> זה סימן שלא הבנת, אבל עוד דבר אני רוצה להגיד לך סתם, בשביל לעזור לך בתור גלגלי עזר, שיכול להיות, סתם אני אומר, יכול להיות שיש לאימא שלך איזושהי חברה, ויכולה לדבר איתה בדיוק ככה ארבע שעות, והיא, זה בכלל לא יפריע לך. <דק> <דק> אז <דק> <דק> למה? <דק> אז זאת אומרת שזה לא מה שאימא שלך אומרת. זה מה? אבל היא הייתה מישהי זרה, מישהי שאין לך שום אוכשרים איתה. אז היא לא הייתה יודעת. לא מישהי שהיא חברה של חברה של במקרה. הוא לא היה לך כזה. זה לא אני לא תמיד יש לך כמה אפשרות מה לעשות. ולא בחרת, עשית את הדבר הנכון. זה כמו הנקר. זה כמו הנקר, כן. ואם עשית הדבר גם לא בחרת, אבל... לא עשית דבר, זה אותו דבר בדיוק, לא, בסדר, אבל אם אתה באמת מגיע להבנה הזאתי, אז אתה מגיע לקוינים מפי. וזה מה שאנחנו רוצים. אחרי הפעם הראשונה, כשאני אמרתי, את גורמת לי בסבל, וזה לא נעים לי להביא את זה, מאוד טוב עם זה. כן. כשהצלחתי לעבוד פעם שנייה, זה כן. שלט בך ולא עד שלא אבל שוב, מבחינתי כאילו גם כשהרגשתי מושפלת זה היה שיפוטי. וזה גם... לא <שיר> לא, לא, בסדר, לא הרגשתי לא טוב, כן. אבל, אבל מבחינתי כאילו זה צעד חינוכי, זאת אומרת אם, כי את מיד תפסת שלא פעלת את הפעולה הנכונה. אז זהו, זה מה שחשוב. אנחנו לא יכולים מהיום למחר להפוך פתאום לאנשים שמקבלים ומחבקים וזה, ושוב, במיוחד עם מישהו שקרוב אליהם ומישהו שיודע לחוץ על הכפתורים ככה ומתמחה בזה. יש לו עבודה לראות אותה שיקולים, חישובים, ונסיבתיות. שחותכים אותך. חותכים אותך, כן. אתה בחנייה, אתה עובד ואין חנייה בתשע ודקה, אז אתה, לוקחים אותך, כן. אבל... כן, זה בגלל שזה עני. בטח, בטח. כי אם אין רצון חופשי, אז אין עני. נכון. חברה חייבת את זה. חברה גם חייבת את העני. את העני ואת הרצון החופשי. חייבת לו את חברה. כי יש את זה פשוט. לא, דווקא. החברה מחזקת הילדים ששאלו אותי, אני עובדת עם כיתה ב', הם שאלו אותי שבוע... תגידי להם שיש רצון חופשי. אמרתי להם לא, הצחת? אמרתי להם לא, אז מי... מה? את חייבת לראות את או זה. נו? הם שבויים בקורס לימדו אותם. בכיתה ב'. כן. אפילו מה לענות, כי אמרתי, אם אין אני, אז מה אני אגיד מי אני? אותם. היה זה שלהם. איזה דעה? שואלים אותם. אני? לא. מי אתם? אתם מי אימא? הם יגידו שהם ילדים. אה, אז תגידי כמה אני. <laughs> לא, <laughs> מה זה הם יגידו שהם ילדים? <laughs> את... <laughs> את תראי <laughs> להם שלשאלה הזאת היא לא, זאת אומרת, הבחירה היא לא בין אימא וסבתא. <laughs> <laughs> יש עוד <laughs> דברים. אז הם יגידו שהם ילדים. בסדר, אז אתם ילדים. אני מבינה, את צריכה להביא אותם למצב שהם יראו שהגדרות הן מוגבלות. אם את יכולה לזרוק את זה אליהם בחזרה, אז הם בכלל, מה? אז כמובן, הם יחידו ילדים, מה הייתי לא התבגרתי? מבחינה הזאת. אתה יודע מה שיחקתי, איזה משחק של ואז הם עצרו אותי, אז אמרו לי, מירי, מירי, אז לא עניתי להם, אז אמרתי להם, אני לא רואה פה מישהי שקוראים לה מירי. אז שאחד אמר לשני, טוב, אז בוא נדבר לאישה הזאת. בסדר, טוב מאוד, אבל כן. זה עצוב, זה עצוב. זה לא עצוב, זה טבעי לגמרי וזה בסדר. נו, אבל זה בסדר, הם צריכים אורמנטציה. אי אי אפשר. אתה לא יכול להשתחרר מה אני. זה למה הייתה השאלה שלהם, זה למה הייתה השאלה שלהם, זה קצת גם היה כן. זה לא דווקא כן. זה שאני לא סבתא, כן, כן, jotka... כן, לא, אבל הם, הם, הם, הם, הם עכשיו בשלב שהם צריכים לעשות לעצמם סדר בעולם. זאת אומרת, אז כל אחד, הם צריכים לשייך לאנשהו. ואת מצידך, כאילו, מה שאת יכולה לעשות, זה בדיוק כמו שעשית להם. אני שאני גם נראית מבוגרת, שאני לא סבתא, אני לא משנה. זה כמו, מי אחרי שאתה? מי שמדברת פה על בוגרים, בגלל זה לא בנוכחותנו. אז מה שאת יכולה לעשות להם זה באמת טיפה כאילו להראות להם שלא כל דבר הוא מוגדר, לא להגיד להם שאין הגדרות וכל מיני דברים כאלה. לא, אבל כמו שאמרת להם שאת לא רואה פה מירי, כן? זה טוב גם במשחק. יכול להגיד, את לא רואה פה אימה. זאת אומרת, כאילו לעשות אותו דבר, אבל שמה, איפה שאת יכולה, אבל ככה ממש, בקטן. הכוחות החברתיים שפועלים עליהם הם כל כך חזקים שאם את טיפה תערערי את זה עדיין הם לא התמוטטו אבל יכול להיות שהם יגיעו להבנה בגיל קצת יותר מוקדם נגיד הם ייזכרו בזה שמישהי פעם אמרה להם או שהם יוכלו לספר לאימא בטח לא להתמוטט בפרסם היא אמרה לי ככה שאין מירי ומירי פה לא בסיכוי שהאימא לא תבין, איך הוא מחשש, לא צריך לבכות מהאימא. כן. זאת אומרת שהנדדה שלנו פעם אמרה למה? אני אוהבת אותה כיפה ואני אוהבת את אבא טוב. עכשיו, הם היו כל כך מזועזעים, כי כל כך לא כאלה, והם לא מחנכים ככה, והם אמרו לעצמם, איפה? ילדה בגן. אז לא צריך אפילו ההורים, יש גן. סליחה, הבעיה פה זה המצור. מה? קיבלת על רצון חופשי. כן. רק שניים. כן. אז בסדר, זה מסובך מאוד, כי הרצון, זאת אומרת, יש כאלה, אפילו נגיד שפינוזה, הוא טוען שיש רצון. זאת אומרת, יש איזשהו כוח שמניע אותנו, כאילו, זהו שאומר שבכלל, זאת אומרת, זה מה שמניע את כל העולם. אז הבעיה היא כאילו יותר עם החופשי מאשר עם, ה, עם הרצון. כלומר, אם אתה מקבל של רצון, זה איזושהי אה, אנרגיה כאילו ש... אתה יכול להגיד שגם רצון הוא לא, בעצם... לא לא לא, לא, לא, לא, בדיוק, אני אומר, אם הוא לא חופשי, אז אין בעיה עם רצון. <laughs> לא, כי כל רצון, טבעו הרצון הוא אולי... הוא, הוא, הוא מותנה. כן, בסדר, כן. כן, אז שוב, בינינו זה רק משחקי מינים. זאת אומרת, אם אתה רואה אמבה, ואתה שם לה טיפת חומצה בקצה של המכל שלה, והיא מתרחקת, זה מרצון? לא רואה אמבה, אבל... תראה, הבודהיסטים למשל מדברים על... על... זאת אומרת, אנשים שיש להם מודעות. ובעצם זה מבחינה מסוימת אומר שהם יכולים לחוש כאב. זאת אומרת, זה בעצם מה חוזרים פה ל כל דבר שיכול לחוש כאב, אנחנו צריכים לחמול עליו, כאילו לנסות שהוא, שלא יפאב לו. זה כאילו הצד השני של הרצון, כן? החופש, כאילו, הרצון חופשי, נגיד, שוב, נגיד בתרבויות של המזרח זה לא כל כך, יש ליבריישן שזה שחרור וה, וה, ויש פחות הנושא של רצון, כאילו, שמשוייך לעני, אבל ליבריישן בפירוש יש, אבל שוב צריך להבין, זה, זה, זה חופש, יש כאילו, ישעיהו ברלין כתב שיש חופש לב לא וחופש מ. יש חופש להשתחרר מכל מיני דברים שמגבילים אותך, ויש חופש לעשות כל מיני דברים. עכשיו כשאנחנו מדברים בעבודהיזם על ליבריישן, בעצם באופן בסיסי, כיוון שאמרנו מה זה בעצם בורות, בורות זה חוסר הבחנה בדעות המיותרות שלנו והחופש זה להיפטר מהדעות ואחת הדעות הכי חזקות שהיא אפילו, היא כל כך חזקה שהיא אפילו הרגשה זה העניין של הרצון החופשי כמובן שהדעה שהיא הכי הכי טרמינלית זה אני. אז מאיפה מגיע הרצון? הלא חופשי? לא, רצון, המפלגת חופשי מה זה רצון בכלל? זה מה ששואל, מה זה רצון? שוב, אני אומר, אז יש פילוסופים שאומרים שרצון זה הכוח שמניע את העולם, זה לא אומר הרבה. זה תשוקה, רצון זה סוג של תשוקה. לא, בבודהיזם לא כל מתייחסים לזה בכלל. בבודהיזם אומרים מה שאתה יכול לעשות. זאת אומרת, ראשית כל, <תשוב> <תשוב> שוב, בבודדים יש כאילו תמיד, כמו בכל דבר, שתי רמות. יש את הרמה המוחלטת, שבה אין רצון ואין חופשי <coughs> ואין שום דבר ואין שום בעיות, והכל טוב, הכל סבבה, ואתה בשקט, והמילים שאנשים פולטים פה ושם בכלל לא מטרידות אותה, וגם לא המילים שהמוח שלך פולט כל הזמן, זה גם כן לא מטריד. אז זה... יש מישהו שיש לי כוחה ואתה בעד. כן. שעת. לא? לא, לא. היא, גם אם היא הייתה רוצה להבין, היא לא הייתה יכולה להבין. אני... אני לא. אבל היא נמצאת במצב הזה, אין במחשבות. כן. לא אמרתי שאין במחשבות. לה... יש לי מחשבות, סוף, אבל אני מתייחס אליהן כמו אל מחשבות, ולא כמו אל המציאות. סוף. אני מבחין בין המחשבות ובין המציאות. יש לי מחשבות, מה זה, בלי סוף. כל הזמן. אבל זה לא אלציימר, זה תינוק <coughs> שזה לא... את יכולה להגיד אותו דבר על תינוק שזה אתה נולד, כן? עוד לו מחשבות, עוד לו בעיות, הוא אפילו שמח בניגוד אולי לאלציימר. אבל זה לא כמו בן אדם בוגר שעבר את תקופת הילדות, תקופת הילדות אני מגדיר בתור התקופה שאנחנו עושים מה שאמרו לנו כי היינו חייבים כי הגדולים היו חזקים ואנחנו היינו חלקים עכשיו אנחנו צריכים להתבגר ואנחנו צריכים לראות את האמת כמו שהיא אם את מצליחה להבחין השאלה האם האיש אלצהיימר או אשת האלצהיימר יכולה להבחין בין מחשבות ולא מחשבות ואם בכלל יש לה מחשבות יכול להיות שיש לה אנחנו לא בדיוק יודעים אבל, אבל זה לא כל כך משנה את יכולה להבין שאם יש לך מחשבה היא רק מחשבה וזהו והיא לא משקפת משהו מעבר למחשבה. הבעיה שלנו זה שאנחנו חושבים שהמחשבות שלנו הן מייצגות משהו אחר שלא במחשבה. ואנחנו מבלבלים בין מחשבות ומציאות. זאת הבעיה היחידה שלנו. מזה נובע כל הסבל שלנו. עכשיו יכול להיות בהחלט שהיא לא סובלת, <coughs> אבל זה לא מה שאנחנו רוצים <coughs> להגיד. אם כן אז לא. מה אם כן אז מה? לא, לא, אנחנו לא רוצים להגיע למצב שלא יהיו לנו מחשבות ובגלל זה לא נסבול. למה, לא... לא... למה, לא... למה, לא לא רוצים... למה אנחנו לא רוצים, למה לא, כן, לנו גם... יש לנו גם compassion. אנחנו רוצים להבין את האנשים האחרים, ואם הם סובלים אנחנו רוצים להיות מסוגלים לעזור להם. אם mm. לא יהיו מחשבות אנחנו לא נוכל להבין את האחרים. אני מתאר לעצמי שהיא לא יכולה לעזור הרבה לאנשים כמשגורים. אנחנו לא רוצים להגיע למצב הזה בגלל זה. בגלל שאנחנו כן, תמיד בצד השני, בצד ההבנה ובצד החוכמה, יש גם את הקומפייזיה. אנחנו כן רוצים להבין מה קורה לאנשים אחרים, אנחנו כן רוצים, אבל כמובן, ראשית כל אנחנו צריכים להבין בעצמנו מה קורה לנו. כשנבין מה קורה לנו, אז אנחנו רק אז נוכל לעזור לאנשים אחרים. אבל אם אנחנו נגיע למצב שאין לנו בכלל מחשבות, אז גם לא נוכל לחשוב על מחשבות אחרים. וגם זה לא נראה לי מצב כזה מלבב. העניין הזה של האנשים האחרים, אני נוסעת בסביבה שיש הרבה אנשים שדאי דואגים לדבר על עצמם. כן. אוקיי. אז אני בטח לא יכולה לשנות את רק יכולה... אם את תהיי יותר שקטה, יותר שלווה, יותר זה, אז זה הדבר היחידי שיוכל ללמד אותה. לא צריכה ללמד אותה. בסדר, אוקיי. קשה לי להתמודד איתך? לא, קשה לי להתמודד עם כעסים של אנשים. כן. זה סביבי. בסדר, אבל זה העבודה שלה. לנסות לראות. מה לחשוב באופן הזה? מה הם מסוגלים? כאילו yes. זה סוג מחשבה yes. מלחמת. Yes. Yes. כן, yes. בסדר, מאה אחוז. לא לא לא לא צריך לא להתחיל ככה. לא היו מבקרים אותך. צריך להתחיל ככה, וחוץ מזה השאלה למה זה פוגע בך. זאת השאלה הבאמת גדולה. כי עדיין, מה? <עוד <עוד> אבל למה זה פוגע בך? זה מופנה אלייך, כן. ואני לא אמרתי שהם לא רוצים לבדוק, אבל למה את מקבלת את זה? זאת השאלה הגדולה. למה את... מאמצת את הגישה שלהם. אני חושבת שכל בן אדם בעולם הזה רוצה שיאהבו. לא. זה לא נכון? לא. לא. אם את צריכה... זה טוב אנחנו לשם, מה תוונות לא. זאת אומרת לא? לא. זאת אומרת, הצורך שלנו, הצורך שלנו, זה לאהוב, ולא שיאהבו אותם. שיאהבו אותנו זה צורך של ילד. למה הוא צריך את זה? כי הוא תלוי באחרים לכל דבר. מה זה בן אדם מבוגר? זה בן אדם שהוא לא חייב שיאהבו אותו. זה בדיוק ההגדרה של בן אדם מבוגר. עכשיו אנחנו אני מקווה. אני מבין לגמרי שזה קשה לדבר. אבל שוב אני אומר, את צריכה להתחיל את זה בדברים היותר. תגידי לי, אם איזה שלוח ברחוב נגיד, הוא לא אוהב אותך, זה אכפת לך? הוא לא אוהב אותך. עכשיו, אם מישהו בא וצועק עליי, מוציא רגע. ואם את יודעת שהוא משוגע? הוא הדיגילייל. אם את יודעת שהוא משוגע? אז כבר לא, נכון? זאת אומרת שזה לא הדברים שלו, זה לא הדברים שלו, כי הוא אומר דברים שאם מישהו שהוא לא משוגע היה אומר היית נפגעת קשות, זה לא הדברים, זה את מחליטה עד כמה את לוקחת את זה אלייך. ברצונה חופשית? ברור. לא, לא לגמרי, אבל צריך לראות את זה. יש להם קשר חזק? לא, לא, לא, לא, אבל צריך לברות את זה. לא, לא, ברור שלא. הכל קר, כאילו הכל מה שיש לנו. יש מקומות שהמשוגעים נחשבים לנביאים ולחכמים הכי גדולים וזה, אבל לא, לא. אבל שוב, נגיד שיש לך חברה שאת חושבת שהיא ככה כזאתי... פזיזה ולא מעמיקת חשוב ומקשקשת כל מיני דברים ואת רואה שהיא אומרת על אנשים אחרים דברים שהם לא נכונים וזה אז גם כן אולי את לא תקשיב מה שאומרת כל כך ללב כמו שמישהו שאת רואה שהוא רציני וכל דבר שהוא אומר זה אנחנו שמחליטים מה? אוהו, וואו. אז זה אנחנו שמחליטים מה? להעליב אותה. כן, אף אחד לא יכול להעליב אותה. מישהו יכול להגיד לך משהו ואתה יכול לך להתלהלב. וזה לא יעזור. אנחנו, כבודהיסטים טובים, מעבירים אלינו את כל האחריות. זה לא אלוהים, וזה לא החברה, וזה לא השכנים שלנו, ולא החברים שלנו, ולא הילדים שלנו, ולא ההורים שלנו, ולא בני הזוג שלנו. אנחנו אחראים. קשה. אין מי להשיב. זהו, זהו, זה מאוד עוזר לי זה. רגע, האפשרות השנייה לטורנד אותה בדרך, זה דטרמיניזם או שיש עוד אפשרויות?